Lehen, uh, zentru hasi zen dila berroi urte, gaxik, eta esnek antitatearen iten. Eta hori egindugu luzaz, geho hartu gira berzela kalitatea ere egin, kalitatea iten hasi gira, geokandugu tramplantaren problemak, kalitatea utzi behartu izan dugu, tramplantaren buruz uh, e jardokitzeko, -ja hua utzi izgioz berriz hasi kalitateen iten, eta jo badira, gauza batzu, behin marxan txarriz berak marxan direnak. Ta egun horarzen dira esan egiten baddakigula eta genetikak emaiten duela ez ni eta es antzatuko dela. guri da sarzia gi indar ta epute, ta eta hori ete eta komisizion grazialetako administratoreak eta indar sarzia eta onu guhio berharko dugu zagi kalitatea orren gainean kalitatean agendainatzeko.